Goeie naand, Trevor Nasser se 5 ster sê vir jou dat het tyd is vir crime time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee Ek hoop dat jy een misdaad vir jou week gehad het Dis amper een onmoendlikheid om te sê dat jy of iemand wie jy ken ongaan geraak dier misdaad gegaan het in ons mooie land Misdaad het nou eenmaal net deel geraak van leven in ons land Dis ook waar vir die meeste plekke recht vir die wereld Dis nou maar een teken van die tye Ons het ook nou beweeg na fase 2 van die grendelstaat, waarin ons lewe. Ons het ook gegaan na fase 2 beerdkracht. Nou hieroor gaan ek myself nie uitspreek nie, want ons allemaal weet dat het gebeur as gevolg van een grove wanbestuur van fondse dier Eskom. Ek gaan eerder gesels oor wat fase 2 van die grendelstaat vir ons allemaal inhou. En ek gaan as die tyde toelaat so een paar woorde sê oor die verlengde vierwapenamnestie ook. Nou voordat ek dit doen, gaan ek vir een muziek En ek speel vir jou vir Synth Pieter met Doef doef en Master KG met Jerusalem en Arnone en Jonisa met G Paradise. Geniet hulle. gif gif gif gif gif gif gif gif Absolut, mal ich weit durch die Bank, Poppy Fleur. I'm moving the way like like you can do it. Bei der's mein Trick, ein Schicker Bullen, sind bitte wie überlegen von das leck. Lass le don's sachte für net's klapp jehande ins geht von dieser warre, mein dump. Let the heat for the beat the to be can't keep by the big but your cheek pretty show as our own to me. It blends the beat for thee. a mi a uh colana qui lo non lo sé su ho venamo dono io mi a colana muoso a mi a colana qui lo non Synth peter met Doof Doof en Master KG met Jerusalema en Arnon en Jonisa met G-Paradise en ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. En voor die muziek breek het ek beloof dat ek gaan kyk na die bepalings van fase 2 van die staat en miskien gaan ek een paar dinge sê oor die vierwapen amnestie. En vanaf een minuut oor 12 op 18 augustus het fase 2 van die grendelstaat in werking getreeu. Maar wat nou, wat behels dit nou alles? Wat mag oopwees? Wat moet toewees? Nou kom ons gaan kyk. Ek gaan nie die hele regulatie behandel nie. Ek gaan net na die belangrijkste wijzigings kyk. Soos gewoonlik is dit in Engels geskryf, maar moet nie vrees nie. Ek sal hier en daar in Afrikaans dit verduidelik as ek dit nodig. Ach! Nou kom ons gaan kyk. Eerst is regulatie 50. Uh, movement of persons dit beweging van mense hier staan geskryf, every person is confined to his or her place of residence from 2200 hours until 0400 hours daily, except where a person has been granted a permit which corresponds with form 2 of annexure A to perform a service other than a service related to an activity listed under table 3 or is attending to a security or medical emergency so basis is jy soos een stoutkind nog onder een aandklok reel vanaf 10 uur in die aand tot 4 uur in die ochend. So effectief betekent dit, vanaf 2200 uur mag jy nie buiten in die straat wees of jy nou loop, rui, vlieg, maak nie saak nie, jy mag nie in die straat wees van 10 uur in die aand tot 4 uur in die ochend. Nie. Dan moet jy binnen in een plek wees waar jy slaap. En moet nie dat jy gaan wegkom daarmee nie, Daar is reeds gereel dier die politie en wetstoepassers, dat daar streng padblokkades gauw gaan word, daar gaan patrollees gauw word, en enig iemand wat in daar die tyd beweeg, moet maar eerder by homme permit hee, om te kan bewys dat hy nog recht is en veronderstel is, om in daar die tyd te kan beweeg. En dit beteken, hy moet essential services doen, of hy moet kan bewys, hy is op pad na medische nood toe. Met ander woorde, jy of iemand in die motorvoertuig moet rechtig dringende medische hulp nodig hee, en dan gaan daar van jou verwacht word om te bewys dat jy wel by jou hospitaal uitgekom het vir daar die nodige medische behandeling. Moet nie hierdie bepaling lichtlik opneem nie. Hierdie bepaling is misschien een bykie snaaks, maar kom ek sê veel, vir een wetstoepasser is hierdie bepaling eigentlik goud werd. Want Dit gaan van die veronderstelling wees dat as jy na 10 in die aand nog rondbeweeg sonder een goeie rede, jy bezig is om een ander misdaad te pleeg. So moet nie kwaad wees as ‘n politiebeamte of wetstoepasser jou stop en jou motorvoertuig versinteer nie. Jy kan het maar op sociale media sit, soveel jy wil, jy is verkeerd en hy is recht. Jy hoort nie op straat nie, ten sy jy kan bewys, jy het in medische toestand of medische rede of doen essential services. En as jy dit sal kan bewys, dan gaan hy nie noodwendig jou voertuig somme net versenteer nie. En dan is iets interessants om te weet, van daar die dat die Disaster Management Act, waarover dit al gaan bepaal, dat as een politiebeamte of wetstoepasser, jou motorvoertuig versenteer, en hy rug enige skade aan daar die voertuig aan, jy nie die staat of hom sy so veel rechtlik kan aankla om recht te maak wat hy gebreek het nie. So, as een politiebeamte of verkeersbeamte of enige wetsepasser jou voertuig versinteer en hy snu jou sitplekke uit mekaar uit, kan jy nie eis dat hy dit moet recht maak. Jy gaan dit maar self recht As hy enigszins iets van die voertuig beskadig, een duik in sit, iets, dan gaan dit vir jou sak wees. Die Dousaster Management Act bepaal baie duidelik dat jy nie die politie, die staat of enige best passer kan aanspreeklik hou of dagvaar vir daar die skade nie. So, wat lewe het vir jou? Bly by jou huis, wanneer jy by jou huis moet bly. Dan sal jy nie onnodig gefis en teer word nie, jou voertuig gaan nie dagnoodwendig skade opdoen nie, so doen net wat van jou verwacht word. Van 10 uur die aand tot 4 uur die ochend. Dan, mandatory protocols when in public place. A person must when in a public place wear a mask, a face mask and may not be allowed to be in a public place, use any form of public transport or enter a public building, place or premises if that person is not wearing a face mask. To in fase 2 moet jy een masker dra. Ek is nie een groot voorstander van die masker nie, maar dit is my persoonlijke opinie. Ek geloof wel dat dit nie vir jou gaan beskerm teen ander mense nie, maar dat jy ander mense gaan beskerm teen jou, so dat jy hulle nie kan infecteer as jy dit so heenie. Die ander hede kom ek daarvan hou nie, want jou kriminele kan nou baie makkelijk homself of sy gezicht verdoesel door die draag van een gezicht masker. Ek weet, mens is dees lief om die bafs te draan, ek doen het self. En ek het al self gesien dat as ek een persoon sal moet beroof, moet een baf aan, hy in een miljoen jaar nooit vir my sal kan uitken onder die baf nie, want dit vervorm jou gezigsvorm heeltemaal, hy sal nooit een ordentelijke beskrywing kan maak vir jou nie, so ek is hier groot voorstander, juist daarom as gevolg van die gezigsmasker nie, maar dit is nou eenmaal een wet, een gelasie, en jy moet het maar nakom, dit is daar om ander mense tegen jou te beskerm. Dan begrafnisse, attendance of funerals, regulatie 52. Attendance at a funeral is limited to 50 persons and will not be regarded as a prohibited gathering. So jy kan na nou begrafnisse gaan, maar 50 mense alleenlik, nie meer nie. Night vigils are not allowed. Hierdie gebruik van sekere bevolkingsgroep om dier nacht dienste te hou vir een week aan een as een persoon oorlede is, dit is uit mag nie gebeur nie During a funeral, a person must wear a face mask and adhere to all health protocols and social distancing measures Basies wat dit beteken is As jy by begrafnis gaan bywoon, moet jy gezichtmasker draag, jy moet jy handen saniteer jy moet jy temperatuur let meet het moet als in een register of verblaai opgeskryf word en jy mag nie stuif langs mekaar sattie, dan moet social distancing wees, wat een 2 meter afstand tussen mekaar is. En soos ek sê, daar mag nie meer as 50 mense wees nie. En dit veroorzaak dat begrafnisse interessante dinge of wending geneem het. Dees daar kreeg jy ding soos een drive-by memorial. En dit is een oudeleke gedachte waar teen die pad sal hulle nou bijvoorbeeld een kruisie op of een foto van die persoon en dan kan jy, as jy nie deel van die 50 is nie, met jou motor voorbij stop, een kraansie lee of een blommiekie daar neersit en jou laatste eer betoon en jou motor klim en weer rui. Dit is een oulik idee, want op die manier geef jy vir allemaal een kans om hulle laatste eer te hee, al kan hulle nie die fysische dienst bijwoon nie. Dan regulatie 53 A person may not be evicted from his or her land or home or have his or her place of residence demolished for the duration of the national state of disaster unless a competent court has granted an order authorizing the eviction or demolition. En jy kan vir jysel weet, in hierdie tyd sal dit nie gebeur nie. So niemand mag jou uitsit van jou huis af of van een plotgrond waar jy plak nie en het is interessant, het is ook om daar so baie landgrabs plaasvind in hierdie disaster management tyd, omdat dan as hy daar is, mag jy hom nie weer verweider, totdat jy aansoek goed gekeer is van een hof, wat sê nou mag jy die persoon verweider nie. En so ek sê, terwyl die national site of disaster aan die gang is, gaan geen hof soeits toestaan nie. Dan gatherings, bijeenkomste, in gelasie 55. 1. All persons must wear a face mask and adhere to all health protocols and social distancing measures when attending a gathering to limit exposure to COVID-19 provided that the person undertaking vigorous sporting activity is not obliged to wear a face mask during such activity so jy moet jou masker dra as jy groep mense wat kom maar as jy vigorous sporting activity nou ek weet nie, dit sal seker dra wees en vindag fiets ry, dan is dit nie nodig nie All gatherings are prohibited except, except a gathering at a faith-based institution which is limited to 50 persons or less depending on the size of the place of worship, provided that all health protocols and social distancing measures are being adhered to as prohibited for a direction of the issue by the relevant cabinet member responsible. So hy mag alle by inkomst as verbiet faith-based met anewore kerk a funeral subject to regulation 52, a workplace for work processes, so jy mag by a begrafnis wees, en jy mag by jou werksplek, vir werksdoeleindes by kom. Conferences and meetings, which are subject to a limitation of 50 persons, excluding those who participate through electronic platforms, and restricted to business purposes. So jy kan ook by mekaar kom, conferences and vergadering sou, maar dan moet het nie meer as 50 mense wees nie en het sluit die mense uit wat dan bereid is om te zoom of te skype of enige van die andere media te gebruik om ook teenwoordig te wees. Flix subject to limitation of 50 person or less by cinema and the sale of tickets through a booking system. So Flix kan oopwees, jy mag na Flix toe gaan, maar dan mag jy meer as 50 mense in die cinema wees nie en dan moet jy boekingsstelsel, want ander my met online jou kaartjes gaan koop. Theaters, theaters, concerts, and live performances subject to a limitation of 50 persons or less, strikt adherence to all health protocols and social distancing measures as provided for in directions. So, jy mag theaters toe gaan, concerte bywoon, lewendage uh, uh, uh, byeenkomst hee, maar dan moet daar nie meer as 50 mense wees nie, en Health, en jy moet jou social distancing en al klas van goed doen. Casinos ook, maar dan moet die geld nie meer as 50 mense op die vloer nie en dan moet hulle ook social distancing doen wat half meter is uit mekaar uit. Ok, dan moet natuurlijk ook hana saniteer en alles wat daarmee saam gaan. Alle veilings kan ook opwees maar dan moet hulle ook Social distancing viewers in all the health protocols must be followed. Sport activities including professional and non-professional matches authorized by recognized sporting bodies subject to the following directions for sports matches issued by the cabinet member responsible for sport after consultation with the cabinet member responsible for health. Only journalists, radio television crew, security personnel, emergency medical services and the necessary employees and employed by the owners of the venue of the sport match are allowed at the venue of the sport match. So, geen toescoers by sport beinkomsten nie. Only the required number of players, match officials, support staff and medical crew required for the sport match are allowed at the venue of the sport match. No spectators are allowed at the venue of the sport match. No international sport events are allowed. Winnings Subject to a limitation of 50 persons and directions issued by a relevant cabinet member So jy kan trou nou weer, maar nie meer as 50 mense nie Wat natuurlijk een goeie ding gaan wees vir jou cost budget So jy kan nie meer as 50 mense nooit na jou trouwe toe nie En dit beteken minder mense, so jy hoef nie meer so baie geld uit te gee vir jou catering nie A social event at the place of residence subject to a limitation of 10 visitors or less So daar mag nie meer as 10 mense vir jou besoek by jou huis nie Maar jy mag nou weer besoekers ontvang Concerts and entertainment events subject to a limitation of 50 persons Events at function venues subject to a limitation of 50 persons Nou weet ek nie hoe gaan hulle geld maak as daar nie meer as 50 mense mag wees nie The following places which are open to the public subject to all persons wearing face masks and strict adherence to all health protocols and social distancing measures as provided for in the directions issued by the relevant cabinet member. Fitness centres and gyms. So daar mag nou fixate en gyms oop wees. Sport grounds and fields is nou oop. Swimming pools. So jy kan nou weer nou openbare publieke swem na toe gaan beaches en public pass Yay! ons mag nou weer vir die slag langs die strand gaan stap en na openbare parke toe gaan as jy dit nog nie reeds doen nie ek kan nie glo dat daar mense is wat nog nie na die strande toe gegaan het nie, want daar is redelijk baie mense op die strande en die polismanne waar ek is poliseer het al lang kal nie meer nie maar nou ja, jy mag nou weer wettig na die strande toe gaan en na openbare parke toe jy mag nou weer na museums toe gaan galerieë Bibliotheke en archiewe Personal care services Including headdressing, beauty treatments Make-ups, nail salons And piercing and tattoo parlors Mag nou weer oopwees Restaurante mag oopwees Bars, taverns, shabins And similar establishments Al verskillers daar Mag ook nie 50 mense Of minder moet hulle op hulle perceel hee All accommodation establishments and tour operators subject to restriction on the number of buses allowed wat minder as 50 is en dat hang natuurlijk af van die groot, die groote van die vloer en dan moet social distancing toegepas word so jy kan nou weer na hotelle toe gaan en jy kan nou weer gaan kamp en jy kan gaan na gasthuise toe verplezier en nie net verbesigheid nie Nou sê hulle verder, as jy nou a gathering so doen. An enforcement officer must, a gathering or contravention of the relegation, take place, order the persons at the gathering to disperse immediately. And if the persons refuse to disperse, take appropriate actions which may be subject to the criminal procedure act. Include the arrest and detention of any person at the gathering. So as jy by mekaar komst of by het, en daar so klachtes wees, of jy mees by police so sien, dat daar te veel mense is, of die mense draan die maskers nie, moet hy onmiddellik vir die mense sê om uit een te gaan, as hy dit nie sou doen nie, dan is hy by machte om te doen wat bepaal word in die strafproceswet en dit sluit in om die mense te arresteer. En dan het ook met geweld uit mekaar uit te jaag, as dit nodig is. So, moet nie jouself skuldig maak, dat jy by onwettige vergaderings by mekaar kom, en deel is daarvan nie want jy is nie die een wat later gaan huil, so jy seerkry of skare kry. Plikke wat toe is, of nog gesluit is vir die publiek, nachtklips, nie oop nie, hoekom? Want jy gaan daan staan, jy gaan bykie wil close daan by die gul, het help jy, jy staan in een meter en een half uit mekaar het en dan daan sê nie, so jy gaan eers weet jy dans met daar nie, het lyk een bykie creepy in elk geval. So, nachtklips, nog toe want mense gaan daar ook alkohol gebruik, hulle gaan dronk raak en die virus kan so oorgedra word. En as ook die kabinetpersoon wat daarvoor verantwoordelik is, moet hulle nou verdere reels ook maak, verplekke soos nachtklips, wanne hulle veel verder oop Dan regulatie 58. Controlled visits by members of the public. All visits by members of the public to correctional centres, remand detention facilities, police holding cells, military detention facilities, health establishments and facilities except to receive treatment or medication subject to a strict adherence to health protocols and older persons' residential facilities are prohibited except to the extent and in the manner directed by 11th Cavern member. So hy mag nog nie na correctieve dienste toe gaan nie, hy mag nog nie na holding cells wees waar mense voor hore wachtend is nie, politie cellen nie, militaire cellen, mag jy nie naartoe gaan nie, en jy mag nie jou mense gaan besoek wat in hospitale is nie, en ook nie jou oma en opa gaan besoek in die ouwe te huis nie. Hoekom? Want dit is mense wat maklik vatbaar is vir die siekte en jy kan hulle dalk aansteek. So daar die plekke is nog toe vir mense wat het wil besoek. Of natuurlijk As dit wil besoek gaan LeoDok toelaat, maar daar gaan ook streng protokolls wees om te volg. Closure of Borders During the national state of disaster, all borders of the Republic must be closed, except for ports of entry designated by the cabinet member responsible for home affairs. 4. The transportation of fuel, cargo and goods The entry of foreign sea crew for the purposes of the exchange of sea crew in the Republic or humanitarian operations, repatriations, evacuations, medical emergencies, the movement of staff of diplomatic and international organizations, and other exceptions as may be determined by the 11th cabinet member. The cabinet member responsible for home affairs or a person designated by MOR may allow entry into an exit from the Republic for emergency medical attention for a life-threatening condition, the evacuation of a South African national or permanent resident to the Republic, The repatriation of a foreign national to his or her country of nationality and permanent residence. The return of a South African national or permanent resident to his or her place of employment, study or residence outside the Republic. Or daily commuters from neighboring countries who attend or teach at a school in the Republic and who are allowed entry and exit into and exit from Republic, subject to compliance with protocols relating to screening for COVID-19 and quarantine or isolation where necessary the wearing of a face mark, transplantation and sanitization and social distancing measures. So basis is die grense nog gesluit, behalwe as jy petrol of enige silke goedere moet inbring in die land in of as skroes moet omgeruil word of van dienst gaan en aan dienst gaan. En as jy nou wil oor die grense, as jy iemand is wat kan, wat school gee of klas gee, oor die grense. Verder is dit nog toe vir buitenland gaan. Ek weet selfs dat as jy nou van die buitenland af inkom, verwerk een van die mense, dan moet jy vir twee weke self isoleer op jou onkoste. Die staat gaan het nie op sy onkoste doen nie, jy wil die land inkom. So dit betekent jy moet vir twee weke op jou eie onkoste in die plek gaan bly waar hulle jou gaan isoleer. So as jy nie een huis het nie, jy het miskien byvoorbeeld in Engeland gaan werk, en jy moet nou terugkom, jou visum verval, jy moet nou terugkom, dan moet jy vir twee weke in een hotel of in een gasthuis gaan bly waar jy kan self isoleer op jou onkoste so dat kan vir jou een redelike duur transactie raak om terug te kom in ons land Public transport so busse en taxis en domestic air travel en uh, al die trams en e-heilingservices en privaat voertuig mag nou weer beweeg ten volle. Maar nog altyd die bestuurder van die motorvoertuig moet sorg dat allemaal gesigmaskers dra en dat daar social distancing is, wat ek nie weet hoe hulle dit gaan recht kry op een ding soos een taxi nie. Hulle sê taxis mag 100% wees as het minder as 200 km ver ry dan mag hy 100% vol wees en as hy verder as 200 km ver ry op een rit, dan mag hy net 70% vol wees. Ek kan nie sien hoe dit so toegelaat kan word Want die virus kan baie lekker spray In die 100% vol Maar nou ja, dit is ook nie vir my Om iets daar oor te sê nie, dit is nou maar hoe dit is Dan die verkoop En Vervoer van alcohol The sale of liquor By a licensed premises for Off consumption is permitted From 9 o'clock in the morning till 5 o'clock In the afternoon, from Mondays to Thursdays Excluding Fridays, Saturdays And Sundays en public holidays. By license premises, for on-site consumption, is permitted subject, to strict adherence, to the curfew, contemplated in regulation 51. So, by menses, bly daar oor, alcohol kan nou weer verkoop word. So as jy het by jou huis gaan drink, dan mag alcohol verkoop word, tussen 9 uur die ochend, en 5 die middag, van maandag, tot donderdag. So vrijdag, satdag, en sondag, moet eindig, die off-sales of die drankwinkels toe toewees. Hy mag nie oopwees nie. So jy kan nie drank gaan koop op a vrydag, a zaterdag, a zondag. So hy moet nou een vriend hee wat by die huis is dier die week en vir hom geld gee so hy vir jou genoeg drank kan koop so jy die naweek kan drink tot jy lee. En dan mag jy ook nou restaurante en hotelle en kroo mag ook nou drank verkoop die eerste keer amper in die jaar vanaf einde maart mag hulle nou drank verkoop, maar hulle moet kyk na die curfew reels. So wat beteken, 10 uur moet allemaal by hulle huise wees, so 9 uur moet die drankwonke of die, of, die, of die kroeg of so aan begin toemaak, so die mense wat vir hulle werk ook in tyd by die huis kan kom, so dat beteken hierby 8 se kant moet hulle al laatst reaans begin kool so die mense kan uitwees by negeer en dat hulle, hulle staaf ook kan 9 negeer huis toevat, so dat amal 10 uur by hulle huise is. So dat sê, as jy drank verkoop en is nie in die tye of volgens haar regulaties nie, is dit een oortreding en ek kan jou beloof die politie is reeds opdracht gegeen om streng hierdie reels te politieër aangaande drank perselen, want vooral in die weeskap is drankmisbruik een van die grootste rolspelers in die pleging van misdaad. So om drank in te perk, het ek ook nie een probleem mee nie, want dit is een ding wat misdaad aan blaas. Klaar, ons, kan, ons hoef nie te redenera oor dit is nou maar so, dit blaas doodeenvoudig drank blaas misdaad aan. Vooral geweldsmisdaad en dan misdaad tegen vrouwe en kinders. Dan die werksplekke Omtrent die meeste werksplekke kan oopwees En dan beveel nog Al het aan dat as jy werk en jy kan Van jou huis af werk, moet jy toegelaad word Om van jou huis af te werk Plus Dan mag nie meer as 50 mense dan nou In jou plek wees wat op een slag Werk nie, so jy moet om rotere of hoe jy het Gaan werk, dan mag ook nie meer as 50 Mense wees en hulle amal moet Masker dra So al haar string protocols is nog steeds in plek. En dan moet die mense nie vergeet nie, dat as jy het kan toelaat dat die persoon van die huis af werk, moet jy om toelaat om van die huis af te werk. Op die note is het weer tyd vir die muziekbreek, en ek speel vir jou vir JP Sax en Julia Michaels met If the World Was Ending, en dan bevok met Techno Boer.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 and it's fine I know you know we know we meant for each other and it's fine but, but if the world was ending you come over right you come over and you say that night would you love me for the hell of it all our fears would be irrelevant if the world was ending you come over right it's be falling while I hold you tight no there wouldn't be a And why we would even have to say goodbye if the world was in and you come over right you come over right you come over, you come over you come over right mm -hmm. I know you know we know you aren't now for forever and it's fine I know you know mine but, but if, if the world, world was ending, ending you'd come over right you come over and you'd say tonight would you love me for the hell of it all our fears would be irrelevant if the world was ending Come over here. Yo yo yo yo. Akau von Techno. A tibuura -so Marco fuck, take no no no no. no -so no no, no, no, no my outtake no my no dick, no no my no, dick, no my no. I hear you say that it's going Yo, yo, yo, yo I see how the two <Glenn's gonna> in and <sodachat> ask Yo, yo, yo, yo Let's go to the place, let's go to the Yo, yo, yo, yo On the place, let's go to net To the deck now I'm a fan of the deck now I'm a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 I'm a boot, a good game. Like a great game. Interesting. I just like making this game. I mean, this is like It's a good game. I didn't say that But Like Hell, I would say my god because I was this little guy. Right? Because no. And right no fact that no. Yeah. No. m mm -hmm. se net reg. Ja, yep. nee, maar net die knous is langer. Speel speel die die die die chorus gedeelte okay. sonder die synth, net die bass, net die bass. Troppel. Ek se boer, maar ek hou van tek nou nou nou nou nou. boer, maar ek hou van tek nou nou nou nou boer, maar ek hou van tek nou nou nou nou boer, maar ek hou van tek my ou tek my nou. Okay, ja, no like a Dit was JP Sex en Julia Michaels met If the World Was Ending in en Befok met Techno Boer En ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee En daar is al een paar manne wat een uh, bykie met my was hier op WhatsApp, op die WhatsApp groet van Net Radio SA En gesê, maar ek het heel te mal vergeet van die tabak Ja, maar daar is nie eigenlijk bepalings nie Jy mag nou weer jou sigarette en jou tabak en tabakprodukte koop en klaar So daar is nie anders snaakse bepalings daar rondom soos met die drankwet nie Maar vir die rokers wat nog rook, uh, veel geluk Jylle mag nou weer jylle kankerstokjes aansteek en rook Die ding is dat ek wonder nou hoe baie gaan British American Tobacco werkelijk maak Want interessant is, het ons gesien dat die sigaretpryse nie afgekom het nie Die pakkies is gemiddeld met so 10 rand per pakkie Hoor van British American Tobacco Hoekom? Die sigarette daar gele Dit was nog die ouw stok So, hulle het gesien Dat jy bereid is om tot 120 rand Een pakkie sigarette te betaal En hulle gaan nou minst slaan So, ja die sigarette is nou Beekie goedkoper, hulle is nou nie meer 120 rand Een pakkie nie, maar hy is die Wat jy betaal het vir vir die jaar Maar kom ons ek ek, ek Na die vierwapen amnestie Wat verleng is Op 1 augustus het die minister van politie, meneer Bekiceli, in verlenging in die vierwapenamnestie aangekondig en het gestrek tot en met 31 januari 2021. Nou die amnestie behels dat jy in vierwapen waarvoor jy nie licensie het nie kan ingee by enige poliestasie en dat die persoon wie dit ingehandig het kan aansoek doen vir die vierwapen om dit wettig te besit. Die aanzoek moet binnen 14 dae na die inhandiging van daar die onwettige vierwapen geskiet. Nou, baie mense gaan sê, ja maar ek het die vierwapenlicensie uit net verval. Luister, baie mooi. As jou vierwapenlicensie verval het, het jy nie meer een licensie vir daar die vierwapen nie. Luister, mooi. As jou vierwapenlicensie verval het, het jy nie meer een licensie vir daar die vierwapen nie en is jy onwettig in besit daarvan. Want daar die vierwapens licensie het verval, jy het nie meer een licensie vir daar die vierwapen nie en jy het ook nie meer een licensie om daar die type vierwapense ammunisie te besit nie. So as twee klachtes tegen jou, besit van onwettige vierwapen en besit van ammunisie sonder hyn licensie. So as jy so'n vierwapen het, is dit nou jou kans om dit in te handig en om weer aanzoek te doen daarvoor. wat Watse waarborg het jy, dat een licensie weer in jou toegestaan gaan word? Geen. Jy het geen waarborg nie. Hierdie wereld van ons leef het geen waarborgen nie. Trouwens, jy is nie eers gewaarborg dat jy morgen weer jou oog gaan oopmaak en nog een dag gaan aanskou nie. So daar is geen waarborgen nie. Maar, in diezelfde tydel wil ek sê, daar is geen waarborg nie, kan ek jou die volgende waarborg. Dat is jy nie die amnestie tydel gaan gebruik, om vandaar die onwettige wapens, en daarmee bedoel ek dan oor die wapens, waarvan die vierwapen licensies verval het, gaan ingee, en om dan aanzoek te doen daarvoor, so as jy nie in daar die amnestie tydel dit gebruik, om jou vierwapen licensies recht te maak nie. Gaan dit gebeur, het, wanneer die amnestie klaar is 31 januari, Die eerste februari kan die vierwapenregister vir alke politiebeamte luist gee van amal wie sy vierwapen licensies verval het en wie nie aan die amnestie deel geneem het nie. En hulle kan hulle gaan opdracht gee en sê gaan, gaan haal daar die vierwapens en arresteer en klaar aan. So, as jy nie die amnestie tydperk gebruik het nie, jy het besluit ek gaan dit nie doen nie, gaan hulle dood eenvoudig die politiebeamte na jou huis toe stuur, Hy gaan met die lastbrief aan jou deerklop en vir jou vraag, hierdie wapens wat op jou naam is, waar is hulle? Kan ek hulle sien? En dan gaan hy op hulle beslag le. Hy gaan ook vir jou arresteer, omdat jy in besit is van die wapens, sonder licentie daarvoor. Hy gaan jou arresteer, omdat jy, of hy gaan jou dan ook aanklaan met jy ammunisie besit, waarvoor jy nie licentie het nie. Jy kan die beste prokurere in die land kry om dit te beveg. Jy is in besit van een onwettige vierwapen. Jy gaan skuldig kom daar aan en dan sê die vierde wapenwet in gevolge artikel 103 dat die landros jou onmiddellik moet onbevoegverklaring met wapen te besit die onbevoegverklaring behels dat jy nie met bevoeg is om enige wapen te besit die. so as jy nog wapens het waarvan die am, waarvan die licenties geldig is van daar die oomlik af het jy geen wapens meer nie of mag jy geen wapens heen nie so die landros gaan jou ook beveel dat enige wapens wat jy het, jy onverweld aan die politie moet oorhandig Want die vierwapenwet sê, as jy jou kompetentie of jou bevoegdheid verloor het op een wapen te besit, verloor jy al jou licenties, onmiddellik. So die politie gaan dan ook op die wapens beslag lewe, op die licenties beslag lewe, op die ammunisie beslag lewe, en dan gaan jy jou dake kans gee om van daar wapens te verkoop, of die politie gaan het eenvoudig vernietig, sonder vergoeding. So, ek kan jou waarborg, dat as jy, onbevoegd verklaar is en jy skuldig bevind, jy in jou leven nooit weer sal kan aanzoek doen vir een vierwapenlicensie nie, want jy gaan jou leven nooit weer een bevoegdheidscertifikaat kry nie. Jy is onbevoegd. So jy sal dan nooit weer een wapen besit in jou leven nie. So, dit kan ek jou waarborg, kan gebeur, en ek denk sal gebeur. Dit sal nie so voornig wees soos 1 februari nie, dit gaan daak in maart maand, of april wees, of dag in oktober 2021, ek sal nie weet nie. Maar, dit gaan gebeur en dit gaan kom. So gebruik hier die amnestiteit. Handig maar die vierwapen in, en krij dit van jou naam af, so dat jy weer al, as jou vierwapen aansoek nie slaag nie, kan jy in een vertoe proces ingaan, om na die licensie te krij, en weet jy, as dit nie slaag nie, kan jy tenminste vir jou nog gaan ander wapen gaan koop en weer daarvoor aansoek doen. So gebruik hier die amnestie tyd om dit te doen. Onthou net, jou motivering om my wapen te besit is baie belangrijk. So laat die professionele persoon daar die motivering vir jou skryf, want hulle is redelijk puntig nou op wat in die motivering staan. So dood eenvoudig, my lewe, ek voel bedreig en daarom wil ek een wapen en vir selverdediging is nie meer goed genoeg nie. Het is een redelike, leivige motivering, waaronder onder andere jy die wapen en kaliber ook moet bespreek. In daar die motivering, hoekom dit vir jou gepast sal wees. So, ek kan jou aanraai, kry iemand wat dit professioneel kan doen, betaal daar die persoon, dit is goeie geld wat jy uitgee, dit is nie in die water gegooide geld nie. So, my raad aan jylle is, gebruik hier die amnestie tijdperk om jou vier wapens weerwettig op naam jou naam te kry so op daardie noot gaan ek tot sien sê en het is alweer tyd om tot sien te sê en het is as een mens pret het dan vlieg die tyd vannacht dan sien ons mekaar weer volgende woensdag aand om 6 uur met crime time waar ek jou blik op die misdaad wereld gee en dan ook weer op zaterdagochtend 8 uur tot 9 uur as eskom met beerdkraag ons dit toelaat, sien ek julle weer met wat nou Waar ek jou help om jou week en naweek soonspanningsactiviteite te beplan Enige navra oor hierdie uh, wapen kwestie kan jy op ons Facebookblad gaan En jy kan daar so vir my uh, vraag vraag op die, op die link um, van vanavondse uitsending Kan jy gaan kyk op die Facebookblad of jy kan selfs daar gaan na die WhatsApp gedeelte toe Op die uh, webwerf van Net Radio SA en dan kan jy ook daar vir my jou naafra stuur, en ek sal so gauw as moendlik, na jou te terugkom, wat al daar die naafra, en jy kan selfs die vorige potgooi, van die vierwap en amnestie van my gaan aflaai, en gaan luister, want verder is die amnestie, maar basis die selfde, net die datums, wat verander het, so, op daar die noot, want ek sê tot ziens, moet nie drinken bestuur nie, want dit lyk my gaan nou weer aan die orde van die dag wees, mense wat gaan drink en gaan bestuur, moet nie dit gaan doen nie, want dan gaat hulle maar net weer eenvoudig die drank, so sien het raak, te veel gaan die drank, maar net weer inperk. So, tot ziens, tot die volgende keer, blyf veilig, en ek gaan uitspeel met die themalied van Mortal Kombat, want ons gaan nog baie moet vecht tegen hierdie coronavirus, en dan natuurlijk met die inperkings wat daarmee gaan saamgaan. So, tot ziens, tot die volgende keer.